Гілфорд навіть застигла на мить, перевела подих. «Подумаєш, Джейн Попінкорт! А ця дурепа-кастелянша – леді, насправді колишня Фрейліна її мері, дівчинка-сирота, вихованка одного з вельмож двору. Після опали мері її теж заслали бозна куди. І ось вона прибула у хоглі, так ще й у таку погоду». Треба повідомити Мері. Може, хоч зустріч з колишньою повірницею розважить її? Розділ другий Мері збігла з вежі, перестрибуючи через сходинки. «Ваша високосте!» – кричала позаду Гілфорд. – «Візьміть себе в руки! Адже це просто Джейн! А ваша гідність, ваш сан!» До слів Мех варто було прислухатися. Зрештою, у самій мері, доньці і сестрі королів, жила справжнісінька монарша гідність, яка не раз допомагала їй, коли невгамовний темперамент брав гору. Принцеса опанувала свою радість. Вона ж не проста сільська леді. Вона... Хоча їй так приємно було довідатися, що хоч Джейн Попінкор своїм прибуттям зробила їй сюрприз у ніч напередодні Різдва. Різдво, святвечір, принцеса здавалося, тільки зараз відчула чудову атмосферу свята Вона зупинилася перед дверима в хол, перевела подих і увійшла у приміщення з гідністю справжньої принцеси Проте її появу помітили не одразу, у залі було людно Мері побачила кількох незнайомих стомлених людей, чиї промоклі від снігу накидки розвісили перед каміном. Більшість присутніх згрупувалася там, де сиділа гарно вбрана молода жінка. Воїстину, леді. Принцеса навіть не одразу впізнала її. Невже ця пухкенька й елегантна пані і є та Джейн Попінкорт, котра так веселила її в дитинстві? Та спритна дівчина-підліток, яка не гребувала підслуховувати під дверима, а потім переповідали принцесі всі придворні плітки, і вони, укрившись ліжку з головою, довго шепотілися та хихотіли. Зараз Мері навіть тихесенько зойкнула, немов дивуючись, звідки у їхній край залетів цей райський птах, така яскрава сукня, жовтогарячої ксами заплікаєтьсями й з парчі, пишні буфи на ліктях і плечах, плоска шапочка з парчі, здавалося, лише дивом тримається на потилиці, не ховаючи чорне, гладко зачесане волосся. Прямокутний виріс її сукні відкривав високо підняті корсажем груди і пишні плечі. Джейн стояла біля каміна, повернувшись у бік принцеси, і Мері бачила її кругле миле личко, пухке підворіддя, ротик у формі серця з чарівною родинкою куточку губ, через що здавалося, що Джейн ледь посміхається. Під виразними чорними бровами очі кольору стиглої вишні. Мері зробила кілька кроків уперед. Джейм нарешті помітила її, зойкнула, проте одразу взяла себе в руки. Підхопивши спідниці, дівчина присіла в низькому реверансі, опустивши очі у сповнений гідності й поваги істинно придворній манері. Моя вельма шановна принцесо. Мері мовчала. Вона була водночас і рада зустрічі з подругою дитинства, і трохи шокована, майже скриджена її зухвалою розкішю. Підвідіться, Джейн Попінкорд, ми раді вас бачити. Джейн випросталася. Кілька хвилин вона дивилася на принцесу, потім посміхнулася. Ваша високість, ви стали просто красунею, і я вражена. Тієї ж миті Мері вибачила їй і зухвало розкіш брання, і те, що після стількох років мовчання Джейн з'явилася так зненацька. Вона навіть зробила крок до подруги, немов бажаючи її обійняти, і оточуючи, квапливо розступилися, поглядаючи на них з інтересом. І мері чомусь відчули незручність. «Ідіть за мною, міс Попінкорд». У своїй кімнаті вона знову оглянула Джейн, улаштувавшись перед нею у кріслі, мов на троні. Розповідай, Джейн, що провело тебе в Хохлі Кастел?» Вона дивилася на Джейн знизу вгору, не пропонуючи сісти, і тій, щоб висловити прохання, довелося практично стати на коліна в реверансі». Ваша високосте, міледі, я прибула, щоб благати вас, зарахувати мене у ваш штат, як Фрейліну. Що? Ти, багата, вельможна леді, приїжджаєш до мене до опальної принцеси і просиш про заступництво? Чи ти не роздивилася замок Хоглі? Це сільський маєток, де, можу тебе запевнити, я проводжу завдяки щедрота моєї родини аж ніяк не королівське існування. Джейн, усе ще не підводячись з колін, посміхнулася. «Що ж, Хоглі Хастл хоч трохи старомодний, але цілком затишний і комфортабельний, а ці панелі на стінах зроблені у стилі останньої моди. Та найголовніше!» Я так сумувала за вашою високістю увесь цей час. І за першої ж нагоди я так поспішала до вас, що навіть обігнала свій обоз і почет. Обоз, почет? Так ти стала заможною дамою, леді Джейн Попінкорт. І безпритульною, тихіше додала Джейн. Тому остання моя надія, що ви не відмовите мені, і в пам'ять про нашу стару дружбу візьмете мене в служіння. Мері хотіла багато про що розпитати Джейн, але поговорити їм так і не вдалося. З'явилася леді Гілфорд зі служницями. Говернантка почала обурюватися, що мері не грітимуть в друге воду для купання, та й час же згадати, який сьогодні день, потрібно готуватися до прийому гостей». Різдво, святвечір, підхопилася Джейн, я так рада, що встигла до свята, адже я пробула за моря, на силу переживши страшну бурю. Мій почет благав мене зупинитися перепочити, але я звеліла взяти найсильніших коней, найняти найрозумніших провідників. І ось, попри всі мінливості дороги, я з вами, моя принцесо. Меріш подумала, що всі складності мандрівки взимку не сильно позначилися на Джейн, а головне не це. Вона відзначила, що Джейн була за морем і відчула цікавість. Ходімо, між Джейн, ви допоможете мені прийняти ванну». Про ймовірну втому Джейн вона не подумала, та й Фрейліна також нічого не казала. Вона провела життя при дворах правителів і знала, що самопочуття там нічого не важить, якщо треба прислужити. Джейн навчилася бути витривалою, тому тільки запитала –